فی تحقیقیه و تحزیبیه ورد ثبته ترتیبا اقرب تناولاً من ترتیبیه زده عبارت نحوی ربط دمخی سر چدا اللفتو کی تا چدا اللفتو کی متکلم زمیر چی دے داغین حال واقع شویده اللفتو مختصرن ما جود که یا اولن کتاب فحال کون زماکی چه لم آل جهدن ما نده کم کڑے کوشش لارا لم آل جهدن تو گئی داغین احال شو حال شو دو امدا دی رب تی ما نوی رب ما رحمت خپل ترز تعلیف دی ځای نا زکر کئی مخی دا مختصر اشیاں زکر کل چه مختصر کسی نو نا کې یو جو زاو چه دا قسم سالس دا مفتاح علوم نا خبری را لنڈی کڑی شوی وی خبری سکڑی شوی وی. را لنڈی کڑی شوی وی نو در را لنڈی کڑی وی نو واہیم با دعوه هم کاؤ چه تا با قسم سالس دمرا را مختصر کڑی وی چه نه به اخس ګران وی او داغین د دا مسائلو با دلیلو نوی د مسائلو با دلیل نوی نو د دا وړچ کم دنو مختصر شوی نو د دا خبره ذکر کئ د عبارت سره چې جماعت تر تعلیف دا دازې چې کم زایونه قابل ل اصلاحو دا غي م اصلاح کړي دا او چې کم قابل ل حذفو هغه مې س کړي دي حذف مفید مې حذف کړي نو د مفید مې حذف کړه نه او چې کم غیری مفیدو نو آغا می زکر کڑے نو مفید میں حضف کڑے نو او چې کم غیری مفیدو نو آغا می زکر کڑے نو او دا ترز تعلیف زکر کئی وَلَمْ آلُ جُهُدَن دا دی جملے دال استلاحی لفظ دے منګه پښتو کې دد په ځای وایو بنده خپل وس کړړی دی زمونږ داسې ټکې ذکر کوو بنده خپل وسه کړړی دی د رب دا اصطلای لفظ دی چې دا بنده کوم ووسې په کم کار کې او هغې کې کمی وونه کې مکمل وکې د هغ د دا اصطلاحی لفظ کر کوي لم آلو جهدن لم آلو لم آلو جودن دا چې کمدونو د کر کوي ګاو ځایونو کې ترکیبونو کې دا را کتابونو کې نو دد لزی حل هغه کوو په داسې طرریق سره چې لم آلو مع معلو می شي او د جودن واجه د نهصف هم شو شي معلو جهدان واجبو نمبر 1 ال و تقصير توې لکيږي لغاتن ال و تقصير توې لغا قرآن مجید کې مستعمل له یا اي الذين امنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يئلونكم خبالا لا يئلونكم خبالا کمی نکی پتاسو که دو فساد وَلَا يَأْتَلِ تِبَابِ فَا افْتِعَالِ لِي وَلَا يَأْتَلِ اُلُو الْفَضْلِ مِنْكُم کمی دی نکی خاوندان د فضیلت ستاسو نا وشوی کنا نا دا تقصیر تا وی اسلم آلو لم اقصر ما کم ما نه د کم کړه ما کمی نه نه کړه ما کمی نه نه جهدن منسوب دي یو وجه د نصب چې الوا په مان د تقصير شېدا لازمی دي نازل شې لازمی دي نو جهدن منصوب دي نو ما وجهن نصب نمبر 1 جهدن چې نو دا حال دي د عالونا د مدن باندې لم آلو مچدن ما کمی نه دی کړی په حالییکون زما کې چې زهو کوشش کوون کوې چې زه جو مواجده سب پهدي کې دا منصوف ده ب نغیل لم عل لم آلو فیل جو دي ما کمی نه دی کړی په کوشش کې نوفیې حظب شوي دی نو من سووبې نظغیل خافز لم آلو فیل جو دي کم کمې نه دی په دریم دا تمیز دی دی آلو کې د نسبت د تقصیر شوي دی متقلم ته او په د نسبت کې هامو دا جودنې نه تمی ته شوي دی واقع شوي دی نو لبض مع نه داسې دا لم آلو من حیصول جو دی ما کوته نه دی کړی ل چې د کوشش نه اونا فیما انا ذاته دا چې لم یقصر جهدی زکات تمیز چې واقعه شي د نسبت د فیل د فاعلنا دا تمیز په معنا کې فاعلی تاسو ته تمیز محولان الفاعل وی په معنا کې څه وی فاعلی چې معنا کې فاعلی نو دا فاعل چې کوم واقعه شوی په دې باغي تم داغي دا مضاف له هی کې او دا تمیز بوله سه که مصاب نو لم یقصر جوه دی لم یقصر جوه دی کم شوه نده زمان کوشش نای نحوی آسل مانا دا جوه ما مانا شده ایلوه پا مانا دا من آئی دی تو چا چاہ دی؟ من او مفول اول محضوف تی او جهدن مفولستانی دی فمانده من آئی مفول اول محضوب تی او جهدن مفولستانی دی ای بارت داس دی لم ام ناکا جهدن نمیده منکل ستان یه طالب جان کوشش لرا ما اخپل محنت ستان منکل دی چیز ما کم محنتو ما تا تا طول در کل دی لم ام ناکا جهدن دره آلو پا معنی ده ترک ته الو پا معنی ده چا بانه او جهدن مفول بیهی دی لم اترک جهدن معنی ده پریخ چا لرا کوشش لرا لم اترک جهدن معنی ده پریخو دلی کوشش لرا پونو شوئی لم اترک جهدن پینزم یو قول لی سالورم نکو پینزم نکو یو قول لی چه دا لم آلو دا بمانه دا لم ازل لی فیل ناکس غیری مشهور فیل ناکس غیری مشهور لم ازل او جهدن چې دی نو دائی خبر دې د فعل ناقص په معنا د فایل باندې نو لم ازل مجتہدا لم ازل همیشه موږ کوشش کوون کې لم ازل مجتہدا نو همیشه موږ کوشش کوون کې نو د پمانه د فعل ناقص غیر مشهور لم ازل باندې او دا جهده خبر ده کان نو لم ازل مجتہدا همه شوم زه کوشش کوون کېفی تاقیقی وي تاقیق ثبات او مس الله ب دلیل یاع کو ضایو کې چې خسمثال کې اللامه س کا کي د کوي مسله دپه د لایل نه دي را نو ما د هغې په دلاو کې سکې نه ل ما دلائل سکڑی دی ذکر کڑی دی او چې سی زنو په قسم سالس کی آغا دیر دفائی دی نو نو آغا تینا ما حضب کڑی دی نو فی تحضی بھی ہی ما کم کڑے کوشش ہو کھو تاہی میں نده کڑے کوشش کی فی تحقیقی ہی دلائلو وائلو د مسائلو د مختصر کې سوالو چه تحقیقی زمیر مختصر تراجه ده چاہتا تحقیقی زمیر چاہتراجه ده تحقیقی زمیر مختصر تراجه ده نو مختصر خو مفرد ده او تحقیق چکیگی نو دو مدعا کیگی دو چاہ کیگی مدعا کیگی او, کی او مدعا خو مرکب ای. او قضیه او سوی نو منگ جواب کو چه بارت پا حضر دو مضافتی په تحقیق مسائل المختصر واغی اثبات د مسائل, مسائل المختصر کې په دلیل سره چې ما مسائل المختصر په دلیل سره سټ کړی دي ثابت کړی دي او تهذیبه تهذیب معنی پاکول صفاقول حذف د زوایدو مطلب دا چې کم سزونه هغه لا زیاتول په کارو راوړل په کارو راوړل هغه مې راوړی دي او چکم قابل اصلاح او قابل حذف ما مې سکردی دي حذف کړی دي او تهذیبې موږ ته تحقیق او تهذیب کړل نو کې دی چې چې د نه اخس ګرانی اخس تر سوی ګرانی اخس تر ګرانی زه ګدا لمه سکا کی سه ترتیب تاع طول بدل کړل د وایي وارارتطبب ته هو ترتیبا او وررکی ب ددي لره داسې ترتیب د مختصر لره تا لا نوې خو لا نه دی مختصر لمی ترتیب ووررکه دا دی داسې ترتیب اقرب بهتنناولن من ترتیب شاغل ډیر نزد دی په اخس کې د ترتیب د قسم ثال نه ترتیب یا من ترتیب د ترتیب د علامه کاککی نه ترتیب ہی کہ ضمیر یا راجیزه قسم الثالث تا نو اضافت مذر مفول ته شو اضافت د چا شاته شو او یا ضمیر راجیزه الله مسکاکی ته نو اضافت د مذر فاعل ته ده مطلب دا یو ترتیب د قسم الثالث ته چې چا ور کړی ده الله مسکاکی سه ور کړی او دویم ترتیب د مختصر ده چې اجس فقیر ور کړی ده صحیح ده کنا ا جس فقیر څخه کړل وي ور نو دا آجز جس فقیر د ترتیب نه اخذ ډیر اسان ني په نسبت سره د ترتیب د علما نه اغینه ته کم نه است بنیت غونټی دي دا غا ترتیب سه بنیا ترې ذهن ته نظر خبره ناراضی او زماږي او ګوري خلاص نو باندې ذهن ته با خبره سه شي دا غلی زما د ترتیب نه اخذ اسان ني او دا غد ترتیب نه اخزه گران نه ورد تب ترتیبا ترتیبن ورکرم ده دی مختصر لر ترتیبو اقرب تناولن شغل دیر نیز دیده پا اخز که دیر نیز دیده پا اخز که یا دیر آسان ده دی پا اخز که اصحالو ترتیبن دا چه کمدنو دی ابن جوزی رحمه اللہ او کتاب دی اغیت سوید الخاطر وی تو حاصل طالبانو مولانا نے لكہ تو کتاب دے کتاب, نم نه او کتاب او تصنیف که تصنیف که نو میں نو سوید الخاطر سو اس وجہ تپوس مفوز دے کتاب نو کئی نو صواب تے نہ سمو سی ار زانی اگی کہ اراد تصنيف کہ سمونا ذکر کے چوسڑے تصنيف کینوں لکادلس سس پکار دی ہنا اے کہ پکار کتاب کی تقریب د بعیدی تقریب د چاوي بايدي يا تسهيل صاوي تسهيل چاوي صاب دا څه خبره ذکر کړي چې لکه ګراني آسان کړي يا د زينې ولوري سي زهن د څه کړي نیز دې کړي چې هغه اخذ نو د دو, دو په دي خپل تصنيف کې دا کار کړي دا شاغات تقریب د بعايدي کړي دا علامه څخه کیسه ترتیب کې سو باود. دو دو سو بعد او د ترتیب کې دی خرب ده، ذهن تزر خبر سکی گی ورطب ترتیبا ورکرم دیل را ترتیبا اقرب تناولن دیر نزده پا اخست که تناول بی فرمایت پارسیبانان وی چکلت در سخان بانی روڑای کی دیکھا نا او خلق و تلالاس نکی نو پارسیبان آوازو کی وی تناول بی فرمایت مولای سی. تناول بی فرمایت یعنی لاسولا لگوڑا نو تناول اخستا وی نہ من ترتیبی ولم ابال سر دفو وهم گئ د بلا زی عاشت لم الوی تسې لم آلو تا کوشش کی کومه نه کړي کوشش کی تاسو نه کړي تا بده دمر لړنکړي دمر بدې لړنکړي چې بنیت کتاب برې ته څه کړي جوړکړي شدنو بیا آغاز ډیر ثوی ګران وی آغاز و تر ډیر ګران وی د وي لم اوبال فختې ساارې لبزی تقریبا ل تعاعتي وا طالاً ل تص ل ولم اوبال او ما پرخودلی ده مبالهغاه څګمه نهې وکړه ما پرخ ده مباله ف لنډولو د لبزو د د مختصر کې یعنی دومره م واللم نه دي مخت سر کړي پرښودلی مې داې شي مبالغه بلنډول د الفاظ د مخْتصر کی داول مبالغه پر خود لیدا تقریبا لصعاته د پاره د نس د کولو د اخذ د مختصر چې دا طالبان تن اخذ کی زرو کی تقریبا او وتص و طلبا لتسهیل فهم علی طالبیه او د پار د طلب کولو دا اسان والی د فهم د نه مختصر په طالبانو د نه مختصر باندې چې د طالبانو د نه مختصر ته د کتاب څه شي اسان شي او फायदा غستل زنه نزدې شي نو ما مبالغه نه وکړي کما څه کړوي مبالغه په اختصار د الفاظو کې کړوي نو بیا به ګرانو مې سبب ګران او اخذ بتنظر نه کوي اخذ بتنا تقریبا او طلبا منصوب سووب دی ماواجه نه سب نو واجه د نسبداه چې دا, دا. مفول له د لم او بالغ دپاره دی مفول له د لم او ف مفول لهور د لم او بالغ دپاره د لم او بالغ دپاره مفول او مفول لهو چې مدري مفولله چې سر مزدري او د دی فاعلو او د مفول له هو فیل یوي صحیح ده که نه فیل د دواړو سري یو ووي نوفض قذاای کې د مفول لهونه الله حذب کوول سردي واجب دي او تقریاً د فیل سووک دی مصف دی هغه نیکولڅوک کوي مصف کوې سالاًې تصلی مصف طلب کوي سانواې او د طلب کول فیللم سووکې مصنف او لم او بالر ددي متقلیم فیللمڅوک دی متقلم فائل مصنف لم اوبالغ او تقریبا تر فیل د ټول شو ااتتحاد د ف راې که نه حیح شوهیم فیل د دواړه یو شو فیل د دویم شو هم صده یاواده ز هم صده او مفولله هو مز درم دی تقریبا مازر دی او طلبون سر دی ما درر دی او لام ته شو حاضر. سوال دا مفولهو علتي دا دے فیلی معلل دا پارا چه کم آمیلی چه کم فیل پا دی کسی وی چه کم فیل پا دی کسی وی آمیلی نو دا غید پارا دا مفولهو سوی علتي زتا پوس کبسان چه دا تالابن دا او تقریاً دواړه دا تقریبا او طالاً تم مفو لهو اوبال وایي که دلهې وای ستاسو د ملاو په چې دا, دا تقریاً او طالبان دا مفو له وایي د منفی دپاره که د نفی دا پارا منفیوک دی منفیڅوک دی او نفی سووک دی نو دا تما فلوهو واي دا ابالغ دا پارا او کد لم دا پارا دوار نسيكي ولی کد تا دا ابالغ دا پارا واي نو دا قانون داوی شدام فلوهو قیدی کنا او فلوهو سو شو قید شو نو دا ابالغ مقاید شو فقید دا تقریبا او طلبا مقاید شو فقید دا تقریبا او طلبان طلبان دا تقریبا او کلا چه نفی متوجیشی کلامی نو قید تا نو سو غرزهی نفیدت که قید غرزهی کنا دا تلبن او تقریبن او غرزه ول او نفس مبالغه مثبت است شوا فات شوا یعنی کم مبالغه چه دا د پاره پاراوان او کم مبالغه چه دا نزدیکهول دا پاراوان نو نه می نده کدی نو راسم مبالغه شاب بسی نره اولتا نو شوا او کچر تا که دا تمفل هوای د چا دا پارا. لم نپارا. مره یو لم معنا حرفی دا. معنی حرفی نمو علل کی گی با علت پاننی. ذکر معنا حرفی غیر مقصود ده او غیر مقصود لسوک علتو نا. نوی. او جو مواجده دا. چه لم نفی دا. او نفی معنی بسیط دا. مره سوک علتو نا. بسیط دا. او معنی بسیط لسوک علتو نا. نوی. مانا پس تهله سو نه وئ دا په شرجمای کې را ځي سړیبورو کې الم ان نه رحمه را لم يصدر رسالته دی دا لم يصدر صد درر کې د قای کې چې کم دا دا جواب شارع جامعی کتاب نو دا داس حالاله جواب را ځي شارهین نه کتاب نه نو که تقریبا او طالبان د اوبالغ د پارااوي نوم نه صحی کېږي دکه نهې چې متوجی چې کله مقعی تنڅ غورځئ کید غورځئ او کهچرته کې د لمم د پاره دو ووجونه ن نو څه د پااره اوس مونهته ووایه یو جواب زیی د اوبالک د پاارم او دا قاک سرح ده چې نهبیې متوجي شي کلی مقعید ته نوخ قید غوردي کله ق مقاید دواړه س کوې غورځ لکه ال وما ربو کبې زل لامن لیل ید نه دی ررفته ډیر زلم کوون کوې اوبانانوبانندې سره ډر نه کو ل کوي نه قې د مقا دوړه سکي ان الله لا حبو کو له خار دا الله هر غډدو ک بعضېخوا پړو کو وړو کې د ک ان اللهله حبو کوله کپ فارې ننسیم الله میری نه کوي هر خټ کافر سره دوړوړې کاپې سر کوې نو قې د موقع دواړه ونه شوی د دلته کې د موقعی دوړه س کړي دي ور د مبالغ هم نه پیش شوي ده او لم اوبالغ ما مبالغه نه ده کړي نو مبالغه موت ل مبالغه سر شووه ن جویم جواب دا دی چې لم د پااره وم چا دپه لمم تاویل ل مع نه بسیته دا نه <تصفح> مول کی په چا سره فیللس سره مانا حرفی دا نه مول کی په چا سره فیللس سره جواب دلته کې نا نا بسیطا بسیطا دا دا دا دا لم معنا نفي بسيطه نه نه مراد بلکې نفي مرکبه سره مراد د ادمي بسيطه مراد نه دی د مطلق ادم د پاره د روانه لتون نه دی بلکې د ادمي مبالغه د پاره دی چا ته وګوره نه مطلق ادم د پاره نه دی بلکې د ادم مول مبالغه د پاره دی چا ته وګوره دریم جوابدارې شنه اوبالغ لو ام نه لم لو دالم اوبالغ متزمنده یو بل حرف بل فیل لرا بل فیل لرا متزمنده یو بل فیل لرا زی اقیل چه کم دنسو همه مفهوله هم ترکت المبالغه تا ترکتل سو چه؟ مبالغه تا ترکت المبالغه تا تقریبا و طلابا پریخودلی می دا مبالغه دا بیولی پریخودلی دا دا پار دا دیشی نزدیکم اخز دیدی مختصر چه طالبان تین آخص خس کی اوکی اپری خودلی مبالغات صد پارا طالبا لی تصیل فامی علا طالبی هی تقریبا دا پاس نکتو لی کلی دا مفول لہو لما تزمنه مانا لم ابالغ ای ترکت المبالغت فی الاختصار تقریبا داره دی نکتے مطلبو خبر ابان پوشوی کنا په کتاب کی مدتاو خیب و نکتا کتاب سوی دا کم جانا دکتای کتاب تقریبا لی تا وا طلابان ل تسیلی فمی لا تعالبيخوا زب